Първата идея е Золайра. Що е суфи? Суфи е съживител на Бога в себе си. Суфи се качва по, при Бога по моста от светлина. Суфи има строга бдителност. Той не вижда света. Той вижда само Бога. Това означава голяма концентрация. Чували ли сте за ловеца на Елени, който ни виждал гората? Така гонял Елена. Това е концентрация. Това е преследване на целта. Няма гора. Суфи не чака спасител, защото се е спасил от себе си. Суфи е изпреварил живота, защото е умрял преди смъртта си. Суфи е лишение. Суфи е човек, лишен от света. Суфи не вижда света, защото прекалено се е загледал в Бога. За Суфи смирението е светилище. Суфи е алчен за Бога, казва тя. И то толкова алчен, че ако има замък, не го вижда. Ако има богатство, не го вижда. Срещата с един Суфи е разговор с Бога. Когато земните хора казва Золайра ме гледат, обеднявам. Когато ме видя един суфи, има предвид Зун Нун Мисри, за който съм ви говорил, друг египетски суфи, когато ме видя Зун, той не ме погледна. И от тогава все съм вдъхновена. Суфи е богат с Бога, а дали живее в мизерия или в дворец, все му е едно. Суфи е пленник на Бога и така е влязал в Бога, че не може да излезе. Суфи умее да вижда само Бога, а дали ще вижда човека, детето, цветята, небето, наводненията, камъка или джамията, не е сигурно. Те може да са до него, но не е сигурно дали ще ги види. Толкова се е загледал в Бога. Мястото на света е заето, т.е. в суфи няма свят. Мястото на света е заето изцяло от Бога. Дяволите обикалят около Суфи, но не падай троха за тях. Суфи не ходи в Джемия. Самият той е станал храм. За какво му е джемия? Той е станал храм на Бога. Суфи не е джамия. Суфи е свобода. Суфи е свобода в тяло, докато се отиде и стане свобода без тяло. Суфи е съкровище, което не се смесва със света. Суфи пие Бога, а благодари на водата. Един човек попитал Золайра, казали, има много проблеми, а тя му казала, че защо си се родил тогава. Човек е роден да разбере Бога, а не света и проблемите. Казва, посрещнах празника на смъртта с дълбок поклон. Ето, това беше Зулайра.